Слухав її приспівочки, дивувався чи обурювався. Душа в ній умерла, тіло живе, хоче жити. Ранкова зоря встає десь над лісами, Звірі виходять до водопою, на полювання, І вона теж звір, теж хижак, кровожера. Знищено все довкола неї, знищено все в ній, а вона жива і ціла, чи не чудо. І світ довкола теплий, як ця вода, великий, барвистий, як оті дивні гаремні покої на горі, усі в золоті, в і таємничій красі. Не зважати ні на що, не очікувати милосердя, жити, як оці людолови, розбишаки, звірі, хижаки, стерпіти все, пожертвувати всім, але тільки не тілом. Немає тіла, немає тебе. Коли б сказав їй хтось в рогатині, що її продадуть раз і в і втретє, вона б навіть не сміялася. А тепер це сталося. Жила в неволі лише кілька місяців, а попереду не видно було кінця. Мало призвичаюватися до думки, що іншого життя тепер їй ніхто не дасть ніколи, і тому треба весь свій розпач. Усю свою погорду виказувати вже тут, виказувати якнайщедріше, боротися, битися, штовхатися, кусатися, гризтися, щоб звікувати життя, хоч і в приниженні неминучів, але не без деяких відшкодувань. Чи є відшкодування для свободи? Чи існують і чи можуть існувати? Але обмежене життя людське і людина так само обмежена. Тільки небагатьом судилося поламати і потрощити навіть темниці, стати над усім і всіма, виказати велич духу і полинути в безмежі свободи. Це великі люди. Але жінка не здатна на це. Настася не чула про таких жінок. Святі великомучениці, вони були жертвами, а вона жертвою бути не хотіла. Хоч і без надії на визволення, а треба жити. А на що надіятися? На випадок? На чудо? На Бога? На диявола? Сподівалася тільки на себе, на свій легкий норов, на добру душу, яка мала тепер поєднати в собі, може, і зло разом із добром. Несвідомо обрала своїм захистом, Ясний сміх, запримітивши, що цим дивує всіх довкола і, мов би, прихиляє до себе найпохмурші серця. Можна дратувати людей, кидати їм злі слова, дихати ненавистю, а можна радувати, звеселяти серця, сподіваючись на добро. Бо хто кидає злість, отримує теж злість. Хто показує сльози, у відповідь побачить теж сльози. А хто дарує сміх, неминуче почує у відповідь теж сміх, хоч може і прихований, затамований, загнаний у глибини душі. Євнух причалапав до настасеної купелі, підбираючи поле широкого халата, незграбно ухиляючись від свавільних бризок води, потягнувся пожадливою рукою до шиї дівчини, мов би хотів душити, чи що Настася злякано відсахнулася, але чорні міцні пальці вже вчепилися у золотий ланцюжок, на якому висів золотий хрестик. Смикнули хрестик раз і вдруге, рвали ланцюжок. Ось-ось він не витримає і розсиплеться дрібненькими кілечками, і не позбираєш. «Не чіпай!» – гукнула Настася. «Ти його мені вішав?» – вхопилася за хрестик, мов за свою душу. Вискочила з купелі, тріпнула довгими червонястими косами, ніби аж обпалила євнуха. Той позадкував, забувши про хрестик, дбаючи лише про те, щоб не замочити свої штудерні позолочені сап'янці. Одягайся, мерщій, бо тебе жде її величність валіде, прокричав тонко. Коли Настася побачила валіде хавсу, її стемнілі уста і моторошно бліде лице зрозуміла що є люди, які не сміються ніколи. Валіде сиділа на товстому білому килимі, обкладена парчевими подушками, вся в темному, як її уста, шорстка й немилосердна. Настася роззернулася по великому покою.